Komna till Radio Escape. Er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag mannen med skägget som smyger ner i din skorsten, Pavo Hemmingsson. Ja, ja, men här, här är jag. Och vi har också med oss vår överarbetande paketinslagande nisse, Thomas Engström. Jajamensan, jag finns också med på tråden Hallå på er. nu sitter vi här ännu en gång Ja, mitt i julstöket har vi lyckats få en liten paus och slappna av, dricka lite god glögg eller annat smaskigt och ja bara kunna släppa julstressen lite grann för att ja, i och för sig prata julfilmen, men det är ju i och för sig mysigt. Visst är det det, ja. Nu är det väl så, ja. ja det, det känns skönt som sagt, som jag sa förra gången också att få just den här, här lilla pausen speciellt nu när vi verkligen är mitt uppe i just julruschen och herregud jag tror fortfarande att jag har nog en, kanske två klappar kvar som skulle behöva ordnas men framförallt så är det väl att jag jag inväntar mycket som ska komma med post och det är så här åh kommer du i tid <skratt> eller vad ska hända, varför gjorde jag inte på det här viset tidigare eller varför köpte jag just saker på nätet Ja, det är kanske inte det absolut bästa sättet att köpa sina julklappar på med tanke på eh, det är ganska mycket som ska gå igenom posten vid den här tiden. Och då pratar vi inte bara julkort men bara den saken är ju en. Ja, ganska stor grej att försöka ta sig an och jag är lika imponerad varje år över att um, de flesta julkorten åtminstone lyckas komma fram innan julafton. Mm, mm. Det där, det, det ska nog vara en ordentlig liten tomtens verkstag, verksamhet just den här tiden på året. Det skulle vara kul att sticka in just huvudet på ja, något... Större postkontor och så här där de sorterar alltihopa och ser vilka mängder det ska vara som, som kommer igenom. Oh, yes, yes. Ja, det kan inte vara det lättaste här i världen att eh, arbeta på posten i den här tiden på året. Jag har på jobbet lite kontakt med medförare och annat som eh, hämtar paketer där jag jobbar och eh, man får höra lite berättelser om eh, hur arbetsbördan är vid den här tiden på året och mm. ja. Det är verkligen så att man, man lider med de stackarna här. De har ju verkligen hektiskt här. Ja, vi är kanske ganska lyckligt den ändå med våra trevliga men ändå lite småstressiga jobb. Samtidigt, julstress är julstress. Man ska hitta tid för allt som måste göras så det är inte alltid jättelätt. Men det är rätt så skönt när man har någonting sånt här inplanerat att vad som än händer den dagen, den tiden, då ska vi stråla samman och sitta och snacka lite. Och det har blivit en väldigt trevlig och varm och solig liten oas i det här fullkomliga vintermörkret måste jag säga. Det är någonting jag har längtat efter varje gång. Och att också ha den här lilla vinterspecialen där vi var och en har fått välja en film har varit någonting som har varit extra spännande för de andra två som har tittat de har inte haft en aning om vad det är för någonting vi ska se utan det är den som har valt som har haft koll och ja, vi har ju sett en del intressanta filmer under de här avsnitten. En del hade jag inte kunnat förutse alls och vissa hade jag lite på känna att de skulle komma. Hust, hust, harkel, harkel. Det har varit lite blandad konfekt här även om det finns ett genomgående tema bland julfilmerna eller vinterfilmerna vi har valt här så har det funnits någon liten slamkrypare som man inte kunnat ana kanske och <laughs> någon som man kunnat ana kanske lite mer men det har ju varit extremt roligt att se vad ni har att komma med och, och få ta del av jag ändå två helt olika vinter- och julfilmer som ni har valt ut här. Och det har varit lite spännande. om ni har också valt att gå lite mörkare vägar. Och det är ju där jag normalt sett eh, huserar. Så eh, ja, jag, jag tänkte faktiskt komma med en liten överraskning inför denna veckan. Här. Det vill jag lova. Det här var ju väldigt skojfrist. Sen var det ju också extra kul att det var faktiskt en film som... Har då helt gått mig förbi och jag undrar om det inte kan vara så för fler också. Den, den har ju några år på nacken och det var bara när jag såg trailern som jag kom på att Jo men det här känns ändå lite bekant, Nu ska jag ha sett en trailer för det här. Men samtidigt så... Ja, när det gäller film av den här sorten- och hur den är liksom gjord- så är det inte något av de allra största namnen- av de ja, bolag som, som gör film. Då, då, då tenderar just den här typen av film- faktiskt bara passera mig förbi. Jo, det är väl så på gott och på ont. Och jag såg faktiskt trailer till den här- för många år sedan när jag var på bio- och tänkte- det här kan faktiskt bli riktigt intressant och spännande. Den här vill jag se- men det är nog inte en biofilm utan jag väntar tills den kommer ut på uthyrning. Mm. Och på den tiden som det tar från att gå från biofilm till uthyrningsfilm så är det väldigt lätt att man glömmer bort en existens. För det gjorde jag. Mm. Och när Pavon föreslog den här filmen så var det någonting ändå som pockade lite i bakhuvudet och sa Det här känns bekant, du har inte sett den men du vet vilken det är. Så jag tittade på trailern igen och tänkte, ja men just det, den här filmen, den som jag tyckte verkade så lockande, det ska bli riktigt, riktigt roligt att se på. Ja det verkar vara en film som har flygit lite under radarn för många för jag visste knappt ens att den existerade förrän det var dags att, att välja en, en film inför det här avsnittet och börja snoka omkring lite grann och tyckte att det här ändå så intressant ut. För jag visste att det, det som saknades bland våra filmval det var ju lite, lite tomtar tyckte jag för att få lite julmys. Och jag var tvungen att kolla närmare på den här illa kvickt för ja det, det var någonting som, som lockade speciellt med tanke på, på studion som låg bakom det hela där och ja det, det var faktiskt någonting som följde mig lite grann i smaken. Det, det gav en rejäl portion julstämning och lite allmän mys och ja det, det här kändes bara som, som rätt film och och avsluta den här julspecialen med. Mm, det, det får jag väl säga att jag tycker också. Det har ju ändå varit lite tomtebrist sådär, i de här filmerna som vi har sett trots att det nu ska vara julfilmer allihopa. Men, men här fick man en överdos av tomte vill jag verkligen <laughs> lova. Så jag tyckte också att det var väldigt roligt att se och kändes framförallt extremt ljuligt så att när jag, när jag satt och började se filmen så kände jag väldigt snabbt att nej gud vad, vad sitter jag här utan glögg för det här går verkligen inte för sig så, så pausade jag och gick och hämtade den glöggkopp och så fortsatte jag att se Ja, det blev julmust och pepparkakor för min del när vi tittade på den här och det kändes också helt rätt. Men samtidigt, jag tycker att det har varit intressant på så sätt med våra val under den här vinterspecialen för att jag började med vinter, du gick lite längre in på det här med julfirande och nu kastas vi verkligen in i tomtevärlden på allvar mm. Och det här är en sån film som jag brukar associera med ja, dagarna precis runt julafton när det brukar gå en myriad av olika julfilmer på tv där man kan sitta och och titta, smälta julbordet och allt annat och bara njuta. Man behöver inte tänka alldeles för mycket utan historien är ganska så lättsmält, den är underhållande, den leder till en hel del skratt. Och de kriterierna tycker jag att den här filmen mötte. För det fanns en hel del att lej åt här. Det fanns en hel del att skratta åt här. Men här finns också en hel del som är klart värt att diskutera. För det är en film med mycket potential. Och frågan är hur mycket av den som den faktiskt lever upp till. Men innan det är dags att diskutera det så är det väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vilken film var det du valde egentligen, Pavu. Jo, jag valde att vi skulle se på Arthur Christmas från 2011 i regi av Sarah Smith och Barry Cook och med manus av Peter Bainham och Sarah Smith. Och det är ju inte ovanligt med en film som rör sig runt tomten och tomteverkstaden och allt som händer där och alla äventyr runt jul och så vidare och så vidare. Men man valde att göra den här från en lite annan vinkel där tomten har en... Ja, tagit sig in i framtiden ganska rejält för eh, där är väldigt lite kvar av det traditionella tomtefirandet och den traditionella tomteverkstaden. Det har blivit eh, väldigt maskinellt, väldigt effektivt och man har kanske glömt bort vad som faktiskt var den sanna meningen med julen. Ja, själva julfirandet i sig det, det lyser kanske med, med sin frånvaro här och ja, jag måste erkänna att när jag började se på Arthur Christmas så var ju den, den traditionsbundna julfiraren inom mig lite i tillstånd tror jag när det, det här högteknologiska tomteäventyret börjar presentera sig och ja, det, då slog jag lite bakut och nej vad är det här för fån idéer? Ska det här bli någonting bra? överhuvudtaget. Men ja, det, det finns ju eh, lite grann mer än så och eh, erbjuda där. Det. Det var inte omöjligt för mig att, att, att smälta in i, i den här handlingen i alla fall och uppleva de positiva aspekterna med, med berättelsen som Ardman har, har valt att presentera här. Men ja, som julfilm i sig så, så kan det fattas lite grann men jag tycker ändå att den väger upp det med en rejäl portion med charm och humor här. Mm, mm. Jo, nu, nu slog jag lite bakut jag också till en början, när det väl börjar ja, komma in så pass mycket typ science fiction i det hela. Mm. Och, och du verkligen är just en modern tolkning av hur tomteriet går till, och hela den här processen med att dela ut julklappar och allting. Men, men det har varit väldigt snabbt också väldigt intressant för mig tyckte. jag. För då var det snarare så att istället för att jag bara bara satt där och, och lite grann kände att ja, just det, en till film som ska handla om tomten och verkstan och, och julstressen och det är väl säkert någon unge som som ska typ bli utan julklapp eller vad som helst och, och jag satt där och var lite jaha, jag vet väl hur den här filmen ska gå och sluta, så då blev jag istället jaha, ja det här var ju lite spännande ändå, det var som en, en helt ny tagning på hur det egentligen funkar och en, en tomte som jag inte har sett tidigare och liksom hur som sagt man delar ut knapparna och hur knapparna faktiskt tillverkas och hur effektivt som sagt allting har blivit. Så det var, det var samtidigt väldigt roligt och intressant att se ändå att man hade vågat göra på det här viset och, och göra just en, en modern film verkligen, en modern tolkning av hur det skulle kunna se ut egentligen och, och man får mycket svar på hur tomten kan vara så snabb. Med att liksom ta sig runt hela världen på, på bara en natt och så vidare. Så det var, det var lite spännande. Jo men jag tror att Adman Animations som har gjort den här filmen var ganska så införstådda med att den här historien har folk sett och hört förut men vi kan göra någonting annat. Vi låter själva historien vara den förutsägbara som alla vet ungefär hur det kommer att gå och sluta men så gör vi biten in emellan till den intressanta. Hur kommer vi dit? Hur löser vi de här problemen? Och under vilka förutsättningar görs det här? Och där måste jag säga att det finns enormt mycket trevligt i den här filmen och det finns enormt mycket komiskt guld här också för jag kan helt ärligt erkänna att jag satt och fnissade ganska ofta och ett par gapskratt kom där också för humorn är väldigt välbalanserad här och man är väldigt medveten om de olika rollfigurerna och hur de interagerar och hur de är och så vidare och det gör ju att man kan utforma skämten mycket smartare och mycket effektivare. Sen finns det andra brister med manuset och rollfigurerna som jag tycker är lite tråkigt och något som man borde ha ordnat upp för att göra historien till något ännu bättre. Men som det är så fungerar det. Men en sån här film med en sån här premiss och så mycket arbete och kreativitet bakom sig så kan man inte låta bli att undra att varför lyfter ni inte det här till nästa nivå? Där finns ju så mycket att arbeta med. Det är kunde jag absolut känna, jag också jag tyckte, jag tyckte att den var som starkast nästan i början ändå men sen så, jag vet inte riktigt vad det var jag satt också och, och skrattade verkligen rakt ut på ett par tillfällen men det var ändå långt mellan gångerna trots att humorn ändå finns där och den är rätt rolig men till och från så, ja, jag vet inte i, ibland orkade jag inte skratta helt mm. enkelt tror jag så att det är lite ojämnt var det verkligen för min del och jag undrar om det inte är som du säger till från lite bortkastad ja, potential helt enkelt någonting som fattas ändå. Ja precis. Ja, det, det haltar ju mellanåt både med humorn och i, framförallt i berättelsen som helhet tycker jag att det, det finns lite ja, nästan döperioder i, i Arthur Christmas mm. där eh, själva handlingen har inte en ens så stanna till och det inte händer så mycket de kommer ingen vart så att det, de, man man fastnar sig i kvicksand känns det nästan som hjälplös i mm. berättelsen innan de tar sig vidare och när det väl kommer igång igen så är det ju full fart och tjojim och mycket skratt mm. än en gång men ja det går lite sådär i vågor och jag tycker att humorn ligger ungefär där också att det, det inte är så, så väl balanserat att det är mycket smarta skämt, ja, i den här filmen men där är även andra scener som är, känns väldigt påklistrade och gamla utsatade scener som man också har sett många gånger förut. Och ja, det är ingenting som den här välkända berättelsen egentligen behöver eftersom man kan förutsäga precis hur det kommer att gå efter fem minuter av filmen. Ja det finns ju dessutom ett antal logiska hål här också om man börjar att titta närmare på både tekniken och utvecklingen och så som de presenterar att allting har hänt och... Om man hoppar och gör ett sådant jätteframsteg efter en sådan händelse vid det årtalet, då betyder ju det att den här teknologin skulle vara installerad för 70 år sedan. Och det skulle betyda att det här är 70 år gamla grejer, men samtidigt så ser de nyare och modernare ut än de grejerna som vi har på allvar idag och så vidare och så vidare. Mm. Så om man börjar titta noga på sådana saker så tappar den ju väldigt fort. och det känns ju ganska synd för man hade ju så väldigt lätt kunnat bortförklara en hel del med att ja men det här utvecklades i, det här utvecklades så och det är inte så att någon måste stanna till och ha en historielektion helt plötsligt. Det hade kunnat komma i små smarta kommentarer där man hade fått veta att ja okej, okay, det var så det gick till och det var vid den tiden det utvecklades och det är därför som du är lite sur och bitter och så vidare och så vidare. Mm. Det finns redan sånt här, absolut, men... Det är inte på långa vägar så mycket som filmen faktiskt behöver för att vara logisk och konsekvent rakt igenom utan det är små bitar här och där som nästan känns som att någon skrev ett skämt och sen har de försökt att bygga ja, både filmens logik och historia runt de här små skämten som de har lagt in och det, det känns inte riktigt som rätt väg att gå. Nej det, det känns som eh, det hade inte skadat att se över det här manuset en gång till eller två innan man eh, börjar sätta fart med animeringen och eh, allt annat runt omkring. För eh, ja det, det finns brister lite här och var och det kan bli väldigt märkbart i mellanåld faktiskt och det är saker som faktiskt skadar filmen en hel del när du väl inträffar. Men, ja, lyckligtvis så finns det ju så mycket positiva aspekter med den här filmen också som åtminstone väger upp så att eh, inte filmen kollapsar helt och hållet. Och att det ändå blir en, en njutbar upplevelse tycker jag. Mm, jo, som tur är, den, den går fortfarande, eller når rättare sagt fortfarande hela vägen. Så jag satt ju inte där och bara sucker och stönade <laughs> hela tiden och bara tänkte hur lång tid är det är kvar egentligen utan det var fortfarande... Ett trevligt julemys och filmen har fortfarande en hel del skärm till sig. Det, det är ju liksom det som får mig att vilja ta mig igenom den ändå. Och det finns en hel del trevliga karaktärer där som sagt som man kan framförallt skratta åt och skratta med. Så fortfarande en, en bra upplevelse men den hade verkligen, verkligen kunnat finslipas. Man kan väl säga att den är lite tröttare än vad den hade behövt att vara- den har sin språngbräda i de här gamla och välberättade historierna som vi redan har hört. Och där är inget fel med att göra så för att då kan poängen vara med att ja men nu berättar vi det här men vi vrider på det. Nu gör vi någonting annorlunda. Publiken börjar att förvänta sig det här men nu helt plötsligt gör vi sådär. Och mm. det är där som den inte räcker hela vägen kan jag tycka. Men det beror säkert på vilken sinnesstämning man går in i den här filmen med. Vill man bara ha en myseliten julfilm som är ganska hamlös men väldigt rolig? Eller går man in och vill se någonting nytt som ger hela den här tomtemyten en ny spin och lite nya infallsvinklar och så vidare? Då finns det fortfarande material där också men kanske inte till den nivån som de kunde ha gjort. Och Mm. Ja, vi får väl helt enkelt se var vi landar med våra åsikter om den här filmen för vi verkar vara över hela kartan men <laughs> å andra sidan vi kanske är inspirerade av händelserna i den här filmen hos Tostarkelhacken. <laughs> men vi får väl försöka att diskutera oss igenom den här filmen och se var vi landar i slutändan. Men innan dess så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på en, vad handlar egentligen Arthur Christmas om? Jo, det är julafton och runt jorden far tomtefar med presenter till alla världens barn. Tiderna har dock förändrats med teknologins framfart och befolkningsökningen. Det var länge sedan jultomten for fram i sin klassiska släde. Numera sköts operationen av en högteknologisk flygfarkost och tomten har en hel bataljon av tomtenissar till sitt förfogande för att leverera alla julklappar i tid. Tomten är numera blott en frontfigur utan en direkt del i julklappsutdelningen. Det är istället Tomtens äldsta son Steve som leder operationen från Nordpolen med militärisk precision. Steve hoppas kunna ta över rollen som jultomt efter sin far, men den åldrande Tomten har inga planer på att lägga luvan på hyllan. Tomtens yngste son Arthur stöttar familjeföretaget i brevavdelningen på Nordpolen. Han är en inbiten drömmare vars hjärta bultar för allt som julen har att erbjuda. Arthurs virrighet och klumpighet har gjort honom till lite av ett driftkucko på Nordpolen men Arthur låter sig inte bli nedslagen. Han är bara glad över att vara en del av pappa Tomtons uppdrag att skänka glädje till jordens alla barn. Men efter en julaftons hårt arbete upptäcks det att ett barn har blivit bortglömt. Steve ser det som fullständigt obetydligt rent statistiskt, men Arthur kan inte stå ut med tanken på att ett barn ska vakna på juldagen utan en present från tomten. När ingen annan verkar bry sig om detta stackars barn ser Arthur det som sin egen uppgift att rädda julen för flickan och leverera den julklapp som hon önskat sig. Och det här är ju ett klassiskt juläventyr med all den glädje, all den givmildhet och all den äventyrslusta som hör ett sådan till. Och jag kan inte låta bli att riktigt slitas med in i historien och verkligen vilja att Arthur ska lyckas med den här levereringen för eh, vi får ju väldigt tidigt veta att han är inte jättekompetent på det området och eh, att föreställa sig att han ska ta sig från Nordpolen till England på bara ett par timmar det känns ju ganska hopplöst och även om han får en hel del hjälp och en hel del motstånd också för den delen. Men med den här typen av filmstruktur så förväntar man ju sig ett lyckligt slut naturligtvis. Och det kan vi väl säga utan att spoilera för mycket att det är klart att det finns en varm och härlig känsla i slutet på den här filmen. Fattas bara annat. Men den har faktiskt ett par nattsvarta som ögonblick där man verkligen kan tappa hoppet och det måste jag faktiskt säga är beundransvärt att de vågar ha med det i en sån här film, det är inte så vanligt ändå. Och som du sa, på Paavo, så är skämten ofta väldigt smarta och det finns en hel del eftertanke i det här manuset trots allt. Det är bara det att vissa saker synkar inte helt, vissa logiska glapp finns och vissa delar har man slängt in för att det lät bra men man har inte riktigt tänkt på vad innebär det egentligen för helheten när vi säger att det är si eller så. Ja, det finns en hel del frågetecken i den här filmen. Som till exempel att tomten inte får ses, vilket jag tyckte lät jättekonstigt. Finns det någon anledning till att han inte försynas till och ingen får se honom när han levererar? Är det någon slags förbannelse eller kommer det att leda till problem eller vad? Och vi får ju en liten antydan till varför det kan vara, men å andra sidan, om det verkligen var sant... Varför firar man fortfarande jul i den här tolkningen av världen? Jag tänkte också på den där delen att det skulle vara så himla farligt att bli ett sånt fruktansvärt pådrag av det hela kändes ändå bara lite löjligt nästan som att man, man ja, vill prompt bara ha någon ursäkt där för varför ditten och datten inte kan hända och varför det ska vara si och så och varför man ska kunna få ha en viss scen också där det blir just kalabalik kring att ja, men tomten är på väg att bli sedd. Men så att det, det kändes också lite underigt tyckte jag. Sen så, jag kunde inte låta bli att tänka på Tokyo Godfathers som jag ju rekommenderade och som vi såg förra gången. För att här finns det också en hel del portion av tur involverad i allt som händer. Mm. Och speciellt ju, ju längre liksom in i filmen man kommer desto mer otroligt blir det ju allting det här som händer. Mm. Till en början så är allt så extremt liksom Perfekt och in i minsta detalj så är det planerat det som ska hända. Och så visst, som sagt, nu, nu kommer det att komma en scen där då tomten är på väg att bli så att säga avslöjad och nej, AKV. Men fortfarande så sköter man det med sån fantastisk finess att man kommer ur den situationen utan att det blir någonting av det. Men, men sen, ju mer man ser av filmen desto mer blir det verkligen just den här typiska, får vi väl nästan säga typiska julflaxet mm. där det händer de mest otroliga grejerna och det bara är ren slump att man överhuvudtaget ja, tar sig framåt i, i filmen i historien, just för Arthurs del och även då eh, de personerna som, som ska hjälpa honom så den tar en liten lustig vändning där tycker jag, just när man går från allt det här precisa, och det är liksom rena militärbasen, nästan hela tomtens anläggning, till att det då handlar så otroligt mycket om slump. Och att, visst, nu kan jag väl förstå skärmen i det, så att det är väl inget fel, så egentligen. Men, men det blir så himla svart och vitt helt plötsligt. Det blir som en natt- och dagskillnad. Speciellt när nu allting är så pass kontrollerat också. Vilket då också får mig att tänka tillbaka på det här- med att som sagt, ska det verkligen vara en sån katastrof- att, att tomten blir sedd? Det känns som att ni har så pass mycket makt nu- i den här tiden med den här teknologin- att det, det är någonting ni kan sopa under mattan- utan att någon märker någonting. Jo, men nu när du gör jämförelsen med Tokyo Godfathers- det finns ju hela tiden en underton av det religiösa och att en högre makt håller ett öga på det som håller på att hända och på sätt och vis också styr händelserna så att mm. även om det ser riktigt illa ut så är det ändå någon som ser till att jo men ni är på rätt väg, ni gör rätt sak och ni kommer att klara er mer eller mindre åtminstone. Mm. Medan i en film som den här så känns det mer som konstig överdriven slump att de hela tiden lyckas, mer eller mindre åtminstone, ta sig ur situationerna helskinnade. Och jag blir nog mer frustrerad över den här överdrivna turen här än jag blir i Tokyo mm. Godfathers. Men det är ju tonen helt enkelt, det är kontexten som avgör hur man tar emot det där. Ja precis, ja, det är en helt annan en känsla av eh, den här typen av slumpen i Tokyo Godfathers där det var så välplanerat och strukturerat medan här känns det mer som att man kanske inte riktigt orkar bemöda sig med att hitta en annan lösning för det. Eh, det här är bara en familjefilm och ska ses av, av massa ungar så vi behöver inte riktigt fundera ut en, en bättre lösning och så här det här fungerar tillräckligt bra och vi kör på det jag, är rädd, jag känner lite så för en, en del av scenerna i, i den här filmen och där filmen halter på det här viset där, där, där skaver det rejält på alla sätt och vis och det, det känns som handlingen, humorn, precis allting försvinner vid specifika ögonblick. Så jag, jag vet inte riktigt vad de har haft för sig i, i manusrummet när de delarna har, har framförts faktiskt där. Jag har en liten teori om den saken och allting kommer att mynna ut i stereotyper. För den här filmen är ganska full av sådana. Det är den inkompetenta, klumpiga men godhjärtade hjälten. Det är den inkompetenta gamla gubben som bara borde ha försvunnit för länge sedan. Det är den dumma tjockisen som är gladlynt men inte riktigt begriper hur fel han är ute. Och det är militären som vet allting hur det ska göras så är alltid förberedd och så vidare och så vidare. Allting hänger på de här stereotyperna och man har också format manuset för att hänge till de här stereotyperna. Mm. De här borde ha mer personlighet, de här borde ha mer individualitet men de har någonstans stannat i att bara vara sina stereotyper och utvecklas nästan inte under den här filmen. Mm. Vi har ett par stycken som utvecklas lite grann åtminstone därför att annars hade ju filmen stått helt still. Men när man bygger sin humor på att vi har de här fasta rollerna, de ska sluta ungefär där de började, de är bara där för att försöka locka till skratt. Ja men då gör man ju så att manuset, det kan ju inte bli dynamiskt, det kan ju inte bli spännande, det kan inte bli mångsidigt, det kan bara bli en... Ja, en uppsnittslad bana från ett skämt till ett annat. Och det funkar ju naturligtvis. Det finns en hel del att skratta åt här. Det har jag redan sagt många gånger. Men om man försöker göra en kompetent berättelse med ett innehåll som är mer än bara det absolut mest grundläggande. Då är ju det här mer eller mindre ett kreativt självmord. Jo, det är ju inte sådär supersvårt egentligen att. Lista ut vad som ska hända när historien väl har tagit skruv Och vi har fått våran plot twist och vi vet liksom åt vilket håll det barkar Vad som är själva juläventyret när man väl kommer dit Och samma sak med just karaktärerna också De är inte direkt svåra att förstå hur de då ska så att säga utvecklas I den här historien under filmens gång När vi väl har blivit så hårt presenterade för just de stereotyperna de är som de verkligen aldrig riktigt släpper eller går utanför. Så då kan man förstå liksom vad Arthur's del i det här hela är. Som är den här klumpiga killen som sagt som alla skrattar åt mer eller mindre och man tycker att sätt aldrig din fot i kontrollrummet snälla och minst inte när det faktiskt är folk här. Då, då, då kan man ju liksom förstå att okej hans roll blir ju självklart att i någon situation säkert rädda hjulen eller åtminstone då Försöka få den här flickan som nu har blivit utan sin julklapp att, att den ska bli levererad trots att det är helt omöjligt och borde vara fullkomligt hopplös för en sån person som just Arthur som ska vara så inkompetent. Och det är samma sak med de andra, de här personerna också. Man vet liksom hur de egentligen kommer att då utvecklas under filmens gång, vad de kommer att göra rätt så att säga för att man tittar på vad de, vad de gör fel egentligen och det blir ju lite, ja, stapplande och, och stultande. visst, det, det, det lockar det skratt som du säger många gånger på grund av hur de är och vad de sätter sig i för situationer men ja, samtidigt också lite platt det finns ju inte mycket rum för utveckling för någon annan karaktär än för Arthur i den här filmen. Han är ju verkligen motorn, hjärtat och jag gör ja, precis allt i den här filmen. Resten av persongalleriet är ju bara stöttepelare i stort sett som bara är där och är precis likadana hela tiden. Det, det sker inte mycket och ens någonting alls- med de andra karaktärerna runt om Arthur. Så där har man ju ett litet problem- att när Arthur inte riktigt förmår att, att tro på sig själv- eller när han inte riktigt är i fokus för berättandet- så har filmen en tendens att, att halta upp- och inte riktigt kunna bära upp sig själv riktigt. För det, det finns bara... De här stereotyperna som vi pratar om runt omkring honom. Så där är ett problem som får filmen att vackla men till filmens fördel så måste jag ändå säga att de här stereotyperna som presenteras är, är faktiskt av de mer älskvärda stereotyperna jag har sett att de är ändå utformade på bästa möjliga sätt för att gagna storyn. Och för att bygga upp Arthurs karaktär och hans karaktärsutveckling. Och på det sättet så är ju ändå galleriet välplanerat och väl uppbyggt tycker jag. Jo men det har du ju faktiskt rätt i. Det är ju inte de absolut mest frustrerande stereotyperna som man har använt här. Utan de är ju ganska harmlösa egentligen. Man kan låta sig själv skratta åt det de håller på med därför att... Ja, det kommer inte orsaka någon större skada på någon egentligen. Och det är också en av filmens styrkor och svagheter samtidigt. Men om vi ska titta närmare på Arthur och resten av det här persongalleriet så... Ja, det är ganska svårt att prata om dem en och en egentligen därför att de är som du säger bara rena stöttepelare. De är där därför att de behövs till handlingen för att en viss serie händelser ska hända. Men utöver det så bidrar de inte med så mycket. Det är ju Arthur som har den absolut största utvecklingen här naturligtvis. Det är han som är filmens huvudroll. Mm. Men jag hade gärna velat säga att det hade funnits lite mer hos de andra också– –om inget annat bara för att de ska kännas mer levande. Men förutom Arthur Klaus då så har vi Steve Klaus, den lite äldre storebrodern– –som är extremt militärisk i sitt sätt. Vi har pappa Malcolm som är då den rådande jultomten. Vi har hans fru Margaret Klaus– och vi har också då gammeltomten, det vill säga den rådande tomtens pappa som fortfarande hänger med men är riktigt, riktigt gammal vid den här tiden. Han är 136 år om jag minns helt <skratt> rätt. Och ja, han är extremt pigg för sin ålder måste man ju säga. Och förutom Arthur så måste jag nog säga att det är han som har mest utveckling i den här filmen. Men han är också den som... Ja, mycket av humorn hänger på att han inte riktigt vet vad han håller på med eller svamlar om. Jo, men han är ju, han är ju lätt att skratta åt samtidigt som så är han också lätt att, att tycka om åtminstone efter ett tag i alla fall till en början så var han ju ganska typisk så bara det var bättre för ni skulle ha sett mig på min tid jag var så mycket bättre än er och så vidare och det, det, då, då blir man så här men åh man förstår de andra som kanske tycker att nu, nu, är det, nu är det dags att du är tyst kan du inte bara gå och sätta dig i din stol igen istället här försöker vi ha trevligt nästan men sen jag varit förvånad över att han faktiskt är en av de personerna som jag tycker att man får se mest av och som sagt som också ska ha en hel del utveckling fortfarande och jag tyckte att det var väldigt roligt också, det var som en otippad eh, andra roll eller vad vi nu ska kalla det för även om, visste, ja visst alla de här tre ja, um, huvudtomtarna utöver Arthur idag som jag inte kanske räknar riktigt som en, som en tomte så nu. Jag menar han är ju mer av en, en assistent verkligen och det är ju för att han, han är lite klumpig också plus att han är ju den yngre av då Steve och Arthur så att Steve är ju den som man förväntar sig ska bli tomte härnäst. Men just pappan och farfan och Steve som sagt, de... de, de Går väl ihop ganska mycket men jag tycker ändå att farfar står ut lite grann. Och det, det säger jag som någonting positivt och någonting roligt också. Så det var, det var faktiskt kul att, att få se honom när han väl blir lite mera karaktär än just den här i bakgrunden som bara kommer med kanske lite dumma förslag eller framförallt bara är, är väldigt kaxig av sig och sedan faktiskt blir någonting. Och till en början försöker hjälpa Arthur även om man har sin... Ja, sin egen anledning till varför han vill göra det. Vilket jag inte heller hade förväntat mig. Och, och också blev en sån här liten halvmörk grej som jag tyckte var väldigt rolig. Ja, det är riktigt härligt att de har valt att sätta gammeltomten lite mer i fokus i den här berättelsen. Så att han ska få lite mer att göra. För det, det är faktiskt en riktigt härlig karaktär. Det är karaktären med mest skärm närvaro utstrålning med allt mm. för att inte tala om humorn eh, det här är det totala paketet tror jag det är han själv där <laughs> scen han är med i eh, åtminstone om han frågar mig och eh, det är extremt härligt att se eh, gammeltomten i, i farten här även om eh, det blir lite eh, lite för torra skämt eh, mellanåt och det inte riktigt går hela vägen för min del vid, vid vissa scener så är det här definitivt en av, av filmens höjdpunkter och ja de andra i, i tomtefamiljen där de de har jag faktiskt inte så mycket att säga om. De, de är nästan bara där. De har en eller två ord som man kan beskriva karaktärerna med. Och det har ni ju redan gjort. Och mm -hmm. där kan man ju nästan lämna dem. För de lämnar aldrig den beskrivningen. Eller förändras på något sätt egentligen. Utan det här är Arthur och, och gammeltomtens film helt enkelt. där och utav Arthur och gammeltomten så måste jag ju erkänna att det är gammeltomten som jag tycker det är roligast att höra. Hur mycket, det var bättre på min tid det än blir. Mm -hmm. För det blir en hel del, det kan jag garantera. Arthur är lite mer en idealist och han mm -hmm. vet inte riktigt hur världen faktiskt fungerar. Och han ser genom ett par... Väldigt rosa skimrande glasögon på hela julfirandet och allt som måste göras och alla problemen och liknande. Och med tanke på hur många fobier de lyckas stoppa in i den här filmen att han är rädd för så är det en chock att han överhuvudtaget lämnar sängen om morgonarna. Mm. Men samtidigt, det är ju därför att vi ska skärmas av honom. Det är ju därför att vi ska heja och hoppas. Å, trots alla dina handikapp, du måste klara det här. Vi vet att du kan om du vill och så vidare. Och det är ju helt rätt, det hör ju den här typen av film till. Men man kan dra för hårt på det och man kan vara lite för bokstavlig i alla de här förbierna. Jag hade tyckt det var mycket bättre om de hade visat hans rädsla i skådespeleri- och i hans rörelsemönster än att han bara sitter och räknar upp jag är rädd för det, jag är rädd för det jag är rädd för det och jag har svindel också på toppen av allt mm. Och det gör att jag känner en liten frustration att det hade inte varit bättre att få ett, ett, ett reaktionsutspel där de andra inte vet om att han är rädd för det där och helt plötsligt så får han panik och de undrar, men vad tusan är det som händer? Ja, men jag är rädd för det här. och Det också. Det, det mm. hade varit mm. så mycket roligare. Men nej, vi ska få en upplistning varje gång på en del av hans fobier och rädslor och så vidare. Det fungerar ju. Det är ingenting som direkt är fel. Men jag... Jag kan tycka att det är en så missad chans med Arthur här. Han är en bra rollfigur. Han är väl skådespelad, Men med bara lite manusarbete till och med bara lite mer kött på benen så hade den här rollfiguren nästan kunnat bli legendarisk i den här filmgenren. Han hade kunnat bli någonting som man hade kommit ihåg. Någonting som man hade liksom kunnat referera till bland de filmer. Mm. Nu blir han bara den där figuren som ska uppnå någonting. Precis som alla andra som finns 20 på Dussinet. Och mm. det är lite synd för potentialen finns här till någonting mer. Skudespeleriet finns här till någonting mer. Men den når inte riktigt dit. Nej, det, det finns så mycket potential, det håller jag med om. Och man kunde göra mycket mer med just Arthur för att få honom... Ja lite mer tillgänglig och få honom lite mer djup, vilket inte hade skadat den här filmen egentligen. Jag hade till exempel gärna fått reda på hur hans knappfobi yttrar sig egentligen för den tycker jag låter väldigt spännande. Och man hade kunnat göra en, en rolig grej av det apropå ingenting. Mm. Men ja, annars så Tycker jag ändå att Arthur som huvudroll fungerar men det är lite för mycket saker som man har sett förut faktiskt. Så han är inte alltför intressant som huvudperson så där fallerade det lite grann. Men ja, jag tycker ändå det, det är spännande att hans, hans naivitet har tagit och, och satts i fokus tillsammans med, med Tomtens lite småbuttra och bittra eh, humör och eh, ja i eh, kollisionen de emellan så kommer sanningen lite mer fram att eh, Arthur kanske får upp ögonen lite grann för eh, hur verkligheten kanske egentligen ser ut för han har ju verkligen levt i, i sin egen lilla drömvärld både långt och länge vid, vid det här laget så det, det är verkligen dags för honom att vakna till nu och det är i alla fall en, en utveckling med Arthur som är, är härlig att uppleva. Jo, de är ett, ett trevligt radarpar tillsammans åtminstone. Men, men ja, på grund av hur Arthur är och att han, han, är, han är ändå lite blek och, och lite grann av vad man, vad man som ganska snabbt förväntar sig av honom. Så därför när han ställs bredvid sin farfar som är så himla. Ja, men energisk av sig och bara allmänt rolig, så då då fattar jag ett större tycke för farfaren och jag fattar för Arthur. Det är ju kanske inte jättebra i en film som heter Arthur Christmas, antar jag. Kanske inte det, men samtidigt så finns det mycket här som man kan känna igen sig i. Bara scenen där de ska spela familjespelet som råkar likna Monopol lite grann. Host, hus harkel, harkel, Och de inte kan komma överens om vem som ska få vara vilken spelpjäs och så vidare. Mm, mm. Vilken familj som spelar brädspel på julafton har inte varit med om just det där. Mm. Ja då måste jag säga att min familj har faktiskt lyckats komma överens med vem som ska vara vilken spelfigur när vi har satt oss ner för att och spela spel. Så där är jag nog lyckligt lottad faktiskt. Vi kan eh, fightas om precis allting annat när det gäller eh, spel och annat när vi är uppe i stridens sätta, Men just spelpjäserna, de kan vi samsas om Bannerming. Jag, jag kan åtminstone kanske inte samsas om, om spelpjäser nu, men jag kan alltid samsas om att jag ska vara blå spelare. För det, det har bevisats att om jag inte är blå så kommer jag att göra fel och använda blå spelare. i alla fall. För att jag måste liksom tänka efter ordentligt. Så det, det har liksom blivit så att det är bäst att låta Thomas vara blå. Annars kommer allt det här att bara falera. Ja, det, alltså det finns ingen möjlighet till ett gräl helt enkelt. Det är bara att man får finna sig. I att om inte tummas är blå, då, då kommer allting att gå åt Fanders då. Så låt dem ta den pjäsen för tusan. Ja. Men du spelar bara, eller hur tummas? Det är din plan för att få ja. vara blå Självklart, jag är ett geni. Så jag hoppas att ingen av dem lyssnar på det här avsnittet och får veta hur det egentligen är med. Men för hoppa tillbaka till vårt lilla rollgalleri här, Arthur är ju en väldigt skärmig liten kille och man vill ju att han ska lyckas, den saken är ju klar men vi är ju alla mm. överens om att man hade kunnat göra så mycket mer med den här rollfiguren och det är så mycket spildpotential redan här. Men med det sagt så måste jag ju säga att James McAvoy som spelar Arthur gör ett riktigt bra jobb. Jag menar han kan bara leverera det som står på manuset och han kan försöka ge det så mycket liv han bara kan. Men mm. bortom det så kan han ju inte förändra hela atmosfären i filmen och även om han drar ett väldigt tungt lass här och han drar det riktigt bra... Så finns det bara så mycket som han kan uppnå. Men det han lyckas, det ska han faktiskt ha en guldstjärna för. Mm. Jo, jo, men jag tycker också det att, att James är väldigt Arthur ändå. Han, han porträtterar honom väldigt bra och, och liksom ger den rösten som jag verkligen kan se också framför mig när man får se hur Alfred sitter där i sitt lilla postrum och han läser upp breven som barnen har skrivit in och han är så himla exalterad och tycker att åh det är så fint att alla de här, de, de, de tror verkligen på tomten och de, de vill liksom att, att han ska finnas och de tyr sig till honom och sen när han svarar med lika stor entusiasm och tackar för brevet och tackar, tackar liksom för, för teckningar och så sen när han också visar då sin rädsla så han lever in i, i rollen, det gör han James. Så jag tycker också att det är en, en bra prestation ändå. Arthur i sig är kanske inte den roligaste karaktären jag har sett i en animerad film och så. Men fortfarande så är det, det är mycket liv ändå i hans röst åtminstone. Ja, exakt. Ja, James han, han tillför den känslan som behövs för att få Arthur ändå att kännas levande och betydligt lättare att ta till sig att han, han blir mer speciell på grund av stämman som James McAvoy tillför här så ja han är verkligen rätt person för att gestalta rollen här känns det som det, det, det går hela vägen med, med rollprestationen här så det, det ska han ha en, en loge för Ja men det är ju samma sak med Bill Nye här som spelar eh, gammeltomten för eh, så mycket charm, så mycket personlighet och så mycket dynamiskt i som man lyckas få in på den här lilla, ja väldigt excentriska gamlingen, det är otroligt mm -hmm. charmigt att se. En del av det är frustrerande därför att det är så som gamlingar brukar porträtteras och det har man redan sett mm. 700 miljoner gånger. Men samtidigt så finns det någonting som bara känns så mysigt, känns så tilltalande att man kan inte låta bli att tycka om honom till och med när han blir ja, lite för mycket så att säga. Ja, jag vet inte om, om gammal Tomten blir för mycket i den här filmen. I alla fall, om man, om man ser till skådespelarprestationen här, så vill jag bara ha mer och mer och mer. För jag är ett Bill Nye-fan och det kan inte bli, bli galet när han är med i en produktion. Och bara. Sättet som han artikulerar på hur han eh, leker med orden och bara hans allmänna stämma det, det får man bara på rätt humör. Så eh, han var absolut eh, den enda som... Eh, kunde göra gammeltomten på det här sättet och få det att bli så bra och som en extra bonus på slutet så får man ju även höra honom sjunga vilket kanske inte är alltid så välgudande men också underbart ändå Ja jag, jag skulle faktiskt vilja se när han står och spelar in replikerna för jag får liksom verkligen en bild av hur extremt mycket han gestikulerar och verkligen lever sig mm. in och han är den här, den här gamla farfaren verkligen. Så det, det hade varit en, en fröjd verkligen att få se någon slags bakom kulisserna material när han håller på och, och berättar om sin roll och man får se just hur han är i sin roll också. Jag tycker det är en fantastiskt härlig prestation av Bill här. Extremt extremt charmerande och jag förstår att att man verkligen tycker om just honom också för det här är en riktigt bra prestation. Och om vi ska beta av resten av familjen också lite snabbt så har vi ju Steve den äldsta sonen här som är precis så byråkratisk och så militär som vi har sagt och där är tyvärr inte så mycket förändring där egentligen. Den lilla förändringen som dyker upp mot slutet, den känns ganska påtvingad egentligen. Det här ögonöppnande ögonblicket som uppstår, det är rätt lite egentligen för att faktiskt rubba den här stenhårda uppfattningen om både jobbet och verkligheten som han har. Att jag, jag har svårt att se det som den skäla förändrande uppenbarelse som det ska vara. Mm. Men bortsett från det så är det ju en väldigt tillfredsställande rollprestation och jag måste säga att Hugh Laurie gör den här rollen riktigt, riktigt bra. Även om det dröjde ett tag innan jag hörde att det faktiskt var Hugh Laurie för jag har nog tittat lite för mycket på House för jag har börjat att associera hans amerikanska dialekt med honom och det stämmer ju inte. Karen är ju britt faktiskt. Ja, det, det var kanske den sista personen jag tänkte på när jag hörde vem det var som var Steve. Jag hade absolut inte några som helst referenser till, till den här mannen. Men som sagt, det är ju också därför att man är inte van vid att helt enkelt höra honom på det här viset. Men en, en bra röst har han ju. Och visst, han, han gör Steve bra. Även om Steve i sig då som sagt som person och karaktär inte heller så där, jätte jätterolig egentligen. Men han skulle ju bara vara... Den stereotypen han är och han ska bara vara den som är lite nästan ond i den här filmen eller vad man nu ska kalla det för men som sagt han, ja, han bryr sig som inte riktigt om människor eller barn eller julen heller egentligen utan han bryr sig väl mest bara om att, att lyckas med sin karriär att försöka bli tomten. Ja, på det viset så, så blir han ju lite av antagonisten i, i filmen. För han är ju den här torrbollen utan något direkt känsloliv verkar det som. Som ställs i kontrast till Arthur som ju är helt tvärtom. Och där slutade väl egentligen med, med Steve. Där har han inte så mycket mer att erbjuda. Men ja, Hugh Laurie han räddar ändå den här karaktären. Han, han får honom ändå att kännas mänsklig vilket är en bedrift i sig tycker jag med, med den här maskinen Steve som eh, inte skulle förvåna mig om det, om det var en robot som döljde sig där under skinnet så ja det, han gjuter han ändå mycket energi i och det, det är faktiskt skönt att, att höra Hugh Laurie's yber-brittiska stämma så som den ska låta igen för eh, jag håller med om att han, han har låtit lite väl amerikansk på sista tiden. Innan vi går vidare så måste jag fråga Hur lång tid tog det för er att inse att hans skägg är format som en julgran? Ja, det såg jag direkt faktiskt. Ja, så, sådär. Ja, det kan jag absolut erkänna att alltså det gick nog halva filmen någonstans när det blev lite mera sådana närbilder på honom jag faktiskt verkligen fokuserade och tänkte men så alltså, Karns Haka det där skägget är inte det, jo <laughs> ja, Jag måste nog erkänna att så blind var jag också att det inte var förrän runt halvtidsträcket som jag också la märke till att vänta nu här, det där skägget är inte bara något buskigt det har faktiskt en genuin form mm. Jaha, ja. Jo, men det var väl passande för en tomtekandidat. Men om vi då hoppar vidare till den aktiva tomten, eller Malcolm som han heter, och hans fru Margaret, så är de ju det här klassiska paret där gubben är lite av en gammal och förvirrad herre som är godmodig och snäll men inte särskilt smart och hustrun är väldigt lojal och väldigt pråpor men också den som har ja, majoriteten av intelligensen här och är väldigt, väldigt duktig på att skörta om saker och ting. Och där är inte så mycket mer utöver den beskrivningen faktiskt. Ja, det är ju verkligen ett, ett propert brittiskt par som man är van att se de här mamma och, och pappa tomte här. Och det, det är kanske inte mycket som de bjuder på egentligen heller här. Men även här så är det ju fråga om rollprestationerna som, som lyfter de här båda rollfigurerna så mycket mer än... Ja, vad, vad manuset egentligen säger att, att de ska göra. För vi har ju två stora skådespelare här. Vi har ju Jim Broadbent som spelar Malcolm eller Tomten och Imelda Stanton som spelar eh, Tomtemor här. Och de har ju extremt mycket erfarenhet. De vet vad de håller på med. Och de kan göra så mycket med så lite egentligen. Och jag är speciellt förtjust i, i Jim Broadbents eh, lite småförvirrade Eh, karaktär mm. för just i sättet han talar så, så låter det precis sådär, ja, så där, mysigt som en så här mysig förvirrad gammal herre som ja, jag vet inte, en riktig mysfarbror helt enkelt så det, det där smälter mitt hjärta lite grann för tomten faktiskt. Eh, även om man inte, inte har så mycket i en tom, den här tomtefilmen att, att göra egentligen eh, så, så är det ändå en, en fröjd att få, få uppleva så. Ja, de är ju inte med så mycket i filmen, men när de väl är med så tycker jag att, att stämningen livas upp rejält ändå. Ja, som sagt, vi, vi får ju extremt mycket, mycket tomte per minut i den här filmen. Det, det ska ju verkligen ses. Och ja, jo, Jim gör en väldigt bra just klassisk gammal jultomte, verkligen. Jag, jag får extrema jultomtekänslor och, och vibbar när han... Träder in inte bara för hur han ser ut som trots allt har just den väldigt klassiska tomt-lucken till skillnad från just Steve som just är väldigt militärisk av sig. Och istället för att ha en, en ganska stor mage så har han försökt dra åt en ganska hårt att han istället ska ha en stor bröstkorg. Jag tyckte det såg lite roligt ut. Men, men Jim, Jim låter verkligen som en, en härlig mysfarvor som du säger och gör en väldigt bra roll. Och detsamma kan sägas om, om Imelda också. Jag tycker att hon är en extremt rar gammal då Miss Santa. Eh, hon spelar en väldigt trevlig och, och hängiven och rar fru. Även om hon inte har tyvärr då, så, så jättemycket roll. Men, men det brukar ju tråkigt nog vara så på, på det viset också en del just tomtefilmer. Där man är i tomtens verkstad att eh, ja... Frutomte, så att säga, är inte så mycket mer än i bakgrunden. Hon, hon finns där, det vet man alltid, men har inte så mycket att göra och säga. Nu tar hon förvisso tonen en hel del mot slutet, det gör hon och det tyckte jag var väldigt roligt. Men både Malcolm och Margaret här, de, ja, det är inte deras film riktigt, så, så är det utan det ska mer kretsa kring de här andra personerna. Jag är ju två väldigt rutinerade och två väldigt skickliga skådespelare vi har här som dessvärre har blivit lite första in i bakgrunden och det är inte så konstigt, det är inte deras film men samtidigt känns det lite som ett slöseri för de är så skickliga och de kan leverera så mycket med så lite och man använder dem inte vilket är jättesynd. Men de scenerna som de är med i och det de levererar det är ju genuint jättebra och värmer mitt hjärta definitivt. Jim Broadband är en kanontomte och Imelda Stanton är en jättemysig tomte Och jag hade velat se mer av dem men det lilla vi får det är helt okej okay och förtjänar också en liten guldstjärna i kanten. Och med det sagt så har vi gått igenom alla rollfigurer som vi hade tänkt att ta upp i det här avsnittet. Nu är det ju ett par miljoner små tomtenissa som lever över och hjälper till och arbetar där på Nordpolen och några av dem sticker ju ut, den saken är säker. Men vi lämnar nog dem att upptäckas på egen hand för att de är ju trots allt bara bakgrunds- och sekundärfigurer i den här historien. Utan vi väljer istället att vända vår blick mot det visuella för det är ju trots allt en animerad film det här. Den tredje på rad. Vi har verkligen haft hunger efter animation. Och till skillnad från de andra två så är ju det här en digital animerad film med en hel del datoreffekter och annat spännande och... Man lyckas ju verkligen att få till någonting som känns extremt tilltalande och extremt välgjort samtidigt som det är ett par grejer jag hade kanske velat se lite annorlunda trots allt. Ja visst är det väl så och det jag fortfarande har svårt med när jag sätter mig ner och, och ser en modern Ardman film det är att figurerna inte är gjorda av lera längre. Jag mm. förknippar fortfarande Ardman med, med Claymation och eh, när det sedan blir, blir fråga om, om datoranimering så... Ja det, det tar lite tid för mig att, att akklimatisera mig till den här datorgenererade miljön istället men när man väl är där och man har börjat få alla de här vackra bilderna strödda mot sig alltså så det, då smälter man för det här är extremt välpolerat ändå måste jag säga. De har verkligen tagit sig tid och bemödat sig med eh, karaktärsmodellerna, med miljöerna, med vädereffekter, ja, med... Mm. Varenda liten del här och det, det finns många små delar i den här filmen och ja, det, det känns verkligen som de har en, en digital studio med ett öga för detaljer här och med en hel del tekniskt kunnande för det här är faktiskt riktigt bra genomför tycker jag. Absolut ja, jag säger som det är att till en början så ja, jag förknippar också allt i armen med just lera istället så att jag blir som lite besviken det, det måste jag erkänna när det visar sig ändå vara då digitalt gjort istället och datoranimerat så li, lite syn på det viset men fortfarande precis som du säger Pao jag tycker ändå att karaktärer och så vidare har fortfarande verkligen fått kärlek till sig och, och det finns en, en härlig känsla för ändå detaljer och så i det här jag, jag gillar estetiken på hur liksom, de här människorna ser ut och även hur världen är uppbyggd. Så att fortfarande är det en, en väldigt trevlig film att titta på. Och bara för att jag kunde så passerar jag rent och ta på och faktiskt se den i 3D här hemma. För mm. den möjligheten har jag. Och jag kan ge en kommentar på det att eh, den, den står som liksom inte riktigt ut som en 3D-film. Så det är inga speciella supereffekter ditlagda. Men den gör sig rätt bra ändå som en 3D-film. Jag tycker faktiskt att det är, att det är roligt och rätt trevligt när man inte spelar allt för mycket an på att oh, kolla här 3D-effekter, wow wow, nu är vi lite öga och petar <laughs> ungefär. Utan det är liksom bara en del av filmen istället. Det djupet som den har tycker jag är väldigt bra gjort verkligen. Så överlag är jag väldigt nöjd med, med det visuella ändå. Det, det hade varit kul att få se liksom den här jord men samtidigt de har gjort ett väldigt bra jobb tycker jag med allt från just karaktärer till då, som sagt, hur, hur världen ser ut och är uppbyggd. Då är vi alla tre rörande överens om att vi saknar leran helt enkelt. Ardman gör bra digitalanimerad film, så är det ju bara, men där är ändå någonting som gör att man förknippar dem med det här lilla petiga jobbet med all era som bara blir så enormt charmig och levande på ett sätt som är svårt att beskriva. Det, det finns en mm. helt annan livsanda i den typen av film än vad det finns i en digitalanimerad med det sagt så måste jag också påpeka att det märks att de har jobbat med den tekniken för de har flyttat över det tänket in i det digitala arbetet. Det kan man se på alla detaljer, det kan man se på hela deras upplägg för de tänker väldigt praktiskt fortfarande. De försöker mm. se hur kan vi sätta ihop det här på bästa möjliga sätt. Och när man har de digitala verktygen till hands, ja då är det ju väldigt lätt att man går in på mikronivå- och lägger in detaljer som aldrig kommer att synas- därför att så fort man zoomar ut- så blir det bara en suddig fläck någonstans. Men istället så tänker de i stora och praktiska drag- och så arbetar de neråt och lägger till detaljer- som är precis rätt uttänkt för att ge rätt känsla- men mm. inte är någonting som distraherar eller är i vägen- eller på något sätt gör bilden rörig eller något sådant- Istället får vi en väldigt detaljerad och kärleksfullt ihopsatt värld som är väldigt tilltalande att besöka. Både Nordpolen och de olika länderna som vi får besöka under den här historien är så kärleksfullt gjorda att jag kan inte låta bli att sitta och ha en mysig härlig känsla när jag ser det. Visst, de har det lite abstrakta utseendet där de eh, använder karikatyrer och överdrivna drag och så vidare för att försöka förmedla en viss känsla. De satsar inte så mycket på realism egentligen. Och det är jag så väldigt tacksam för för det hjälper sagokänslan att faktiskt nå hela vägen fram. Det är någonting med realism som gör att man tappar den magiska känslan och tappar den här fina illusionen som byggs upp, utan... Jag tycker att man har valt väldigt väl i både estetik och design här. Och jag måste också säga att fotot i den här filmen är helt lysande. Bildkompositionen är extremt genomtänkt. Och visst, det var ett par scener där jag inte kunde låta bli att tänka att hade man ramat in det på det sättet istället så hade det kunnat bli ännu bättre. Och hade man gjort så så hade det blivit ännu mer effektfullt och så vidare och så vidare. Men det handlar mer om en smaksak egentligen. Det fungerar alldeles utmärkt faktiskt som det är. Jo men visst det, det märks eh, att de vet vad de håller på med här. Det, det finns ju lite, lite små skavanker lite här och var i det, det visuella men ingenting som förstör upplevelsen där. Det jag reagerar på mest var, tror jag tror var ett par kameraåkningar som jag tyckte var lite för pråliga och som påkallade sin uppmärksamhet. Lite för mycket att de säger hej nu gör vi en stor och scen som ska visa upp allt vad vi kan göra med den digitala tekniken. Mm. Vi ett par tillfällen kunde man känna att det var som barn som hade getts tillgång till en, en stor leksaksaffär och bara var tvungen att, att leka med precis allting de kunde för att få ut så mycket som möjligt av det hela här. Så att det, det känns mm. som att det, det kanske är en studie som fortfarande håller på att hitta fötterna i den digitala animeringen här men Jösses vad snyggt det här är ändå både i, i, i fotot, i, i kompositionen ja, i klippningen alltihopa här och för att inte tala om de helt underbara renarna i den här filmen, hur väl de har skapat de urgulliga renarna som man får stifta bekantskap här, det är helt bedårande och ja, den gamla, gamla renen som gammal tomten håller som husdjur är ju, är ju ett litet kapitel i sig där. Men bara hur de har skulpterat den gamla, lilla stofilrenen där är ju helt underbart också. Ja, eller hur, jag, jag hade tänkt se det tidigare också. Att det, det är inte liksom bara karaktärer här som jag tycker ser fantastiska ut utan just renarna också de är helt bedårande och, och faktiskt det finns fler djur här också i synnerhet vissa savanndjur, vissa väldigt farliga men också väldigt katlika savanndjur som jag tycker är så himla förtjusande gjorda det är jättesnyggt gjort så huvudet på spiken där verkligen ser, det ser så bra ut och den där gamla renen Ja, vad ska man säga verkligen Det är precis som i gammel farfar Det må vara en stor film Men det finns något underbart över det Ja, det finns ju en entusiasm kvar Och han, precis som gammeltomten Har ju väldigt svårt att acceptera Att jag är ganska gammal nu Jag mm. kommer nog inte riktigt att orka med Det som jag orkade för Men mm. viljan finns där Och jag tänker försöka Och helt plötsligt så somnar jag För att jag blev lite trött <laughs> ja. Men det finns så mycket skam här förutom konstnärlighet och kompetens. Det är på det här planet som Ardman verkligen lyckas med vad man håller på med. Mm. Man är extremt duktig på att skapa en bild, man är extremt duktig på att skapa en scen och man är också extremt duktig på att göra väldigt charmiga rollfigurer och deras ja, närmiljöer egentligen. Och det är väl också den största behållningen man har av att se den här filmen. Att få uppleva den här världen, att få besöka alla de här miljöerna, att få se alla de här rollfigurerna och se alla de här fantastiska föremålen som de har skulpterat. Och jag vet inte vad ni tycker men bara all den upplevelsen är helt klart värt priset att se den här filmen. Sen hade det kunnat vara ännu mer på historiefronten också men bara att få djupdyka in i världen är värt en hel del. Ja det här är, är faktiskt en film där, där det visuella är, är tillräckligt för att ge ett positivt intryck av, av filmen för det är verkligen så inbjudande och så magiskt att och få ta del av den här världen så ja, ja bara det får mig att, att ge tummen upp faktiskt. När man, när man helt klart, vi, vi har som sagt definitivt hittat vad som är den, den stora liksom ljuspunkten med filmen tycker jag och, och det som är väl värt att få se bara för den magin som man ändå kan, kan skapa här. Det, det är en riktigt härlig, en riktigt härlig bild av, av Tomtens verkstad som byggs upp och jag, jag tycker verkligen att det det, det porträtteras så himla väl bara hela den här verksamheten och, och jultomten och även de här härliga andra karaktärerna och som sagt renarna och alltihopa. Så en väldigt bra visuell upplevelse på det stora hela. Men då är det väl högtid att vi tar och summerar våra tankar om den här filmen. Vad känner vi egentligen för Arthur Christmas? Ja, vad ska man säga om Arthur Christmas? Det här är ju ja, egentligen en ganska ordinär och förutsägbar berättelse om man jämför med, med andra familjefilmer. Man, man har en känsla av att man har sett den här filmen förut. För konceptet är något uttjatat vid det här laget. Men det här är lyckligtvis en Ardman-film- de ingjuter alltid en viss charm och en annorlunda ton i sina berättelser och det här är inget undantag. Arthur Christmas är full av härliga karaktärer eh, som man njuter av att få följa även om de är lite stereotypa och ensidiga av sig. Skådespeleriet är i toppklass och ja, när filmen blir så här härligt brittisk som en Ardman-film ska vara så eh, bara njuter man. När man dessutom har fått med Bilnaje i rollen som gammal tomten så höjs åtminstone mitt intryck av den här filmen genast i skjöarna. Det är helt enkelt underbart att få spendera tid med de här rollfigurerna. Humorn är dock något svajig i den här filmen, men det finns en hel del välskrivna scener att njuta av. Vissa andra scener kan kännas lite opolerade, ogenomtänkta och ja, något påklistrade till och med. Det hade nog inte skadat att se över manuset en gång till för att få reda ut lite skavanker och få ett lite bättre flyt i, i den här berättelsen. För Tempot är nämligen inte alltid så jämnt och det finns en del ställen där storyn dalar och filmen tappar lite fart. Men lyckligtvis filmen tar fart igen och när det väl är igång så är det en hissnande upplevelse som ger både goda skratt och en rejäl portion hjulstämning. Animeringen är extremt välgjord. Även om jag måste erkänna att jag, jag saknade den typiska eh, Ardman-stilen med lerfigurerna till en början. Men detta obehag skakar jag av mig snabbt för det har lyckats med att skapa en datoranimerad film som ändå behåller ja, en del av Ardman-känslan. Det har lagts en hel del arbete på att ge den här filmen liv och det märks. Miljöer och karaktärer det är utsökt utformade in i minsta detalj så det här är verkligen en fröjd för ögat. Så trots filmens brister så är det här en film som kan komma och läggas till favoritfilmerna i juletiden faktiskt. Det blir dessutom den enda filmen på min lista som är från en Hyfsat modern tid faktiskt för ja julfilmer de, de görs inte som de brukar göras men Arthur Christmas ja, den har något speciellt som gör att jag inte har något emot och låta den bli en del av julmyset. Det här är en film som kan ge mig lite halvtokig skärmig julstämning. Ja, jag kan ju inte förneka att jag också saknar leran en hel del för det är ju Admans stora signum, åtminstone så som jag ser på det. Men det är ganska uppenbart att de har anammat 3D-teknologin och digitalanimeringen på bästa möjliga vis för eh, charmen finns fortfarande där, den fantastiska stilen finns fortfarande där och det fantastiska berättandet finns också här. Aardman är en sån här studio som man verkligen ser fram emot att se filmer ifrån och de kan också leverera någonting som verkligen kan få mitt hjärta att klappa. När det kommer till just Arthur Christmas så måste jag säga att den är lite fickljummen i jämförelse med andra filmer som de har producerat. Den är extremt charmig, den är extremt mysig men den är också extremt förutsägbar och har inte så många överraskningar som den kunde ha haft. Rollfigurerna är lite för platta och lite för underutvecklade men de är samtidigt också väldigt charmiga och några som jag känner igen sedan tidigare och det gör ju att man ändå tar dem till sig. Det här är ett väldigt ordinärt juläventyr, det mesta går att gissa på förhand men det gör inte så mycket faktiskt om jag ska vara helt ärlig för det är charmen och resan som är det viktiga här, inte så mycket målet och vilken fantastisk resa vi får göra egentligen och... Vi får ju besöka en hel del platser som vi kanske inte riktigt hade förväntat oss med den ganska korta rutten som de ska ge sig av ut på egentligen. Men så är det väl när man använder en väldigt, väldigt, väldigt gammal karta istället för modern GPS hos Tostarkel Harkel. Det här... Är en underbar julfilm. Och jag håller med dig Pavo. Det här är en jag inte kommer att ha något problem med. Att se varje år runt juletid. För att komma in i den rätta julstämningen. Även om det kanske känns. Lite för modernt och lite för plåtigt i jämförelse med många av de andra gamla klassiska julfilmerna. Men samtidigt så finns det väldigt mycket hjärta här. Det finns väldigt mycket charm här och det finns väldigt mycket humor här. Den är inte helt 100 i Historien kunde ha bearbetats bättre. Men den är en underbar liten historia och jag rekommenderar den varmt för alla som inte redan har sett den. Mm. Jo, nog är det väl så som sagt att den här filmen lider ju en del av sitt lite haltande manus. Den står och trampar en del på samma ställe och jag kan väl också känna att humor pendlar lika mycket fram och tillbaka. En del av karaktärerna är förvisso väldigt stereotypiska vilket lämnar väldigt lite till utveckling och överraskningar. Men då har vi ju den stora behållningen i filmen och den, den ligger i ett par ordentliga skrattsalvor, bra röstskådespelarinsatser, och framförallt det här visuella. Från estetiken i karaktärer och djur till världen runt omkring den, även om den nu är datoranimerad istället för leranimerad. Men... Ardman Animation får ändå Arthur Christmas att se så himla skärmig och vacker ut på det stora hela. Ett par bara mindre enstaka snedsteg till trots. Så på det stora hela tycker jag att det här är en riktigt trevlig julsaga som en mugg med glögg och ett par pepparkakor passar alldeles, alldeles utmärkt till vid den här tiden med väldigt mycket tomte för den tid som man får investera i att se den här filmen Ja, om vi inte redan hade tomtar på loftet så har vi definitivt fått det nu. Mm. <laughs> och ett stort tack till dig Thomas att du har varit med oss i den här vinterspecialen. För um, det har varit riktigt angenämt att ha dig med här och uh, det har gjort upplevelsen till så mycket roligare. Ja, jag tackar er också, både dig Danny och även dig Pau för att jag har fått vara med om detta julfirande och denna upptrappning till julafton jag känner att det har definitivt hjälpt mig att just komma in lite grann i julkänslan också och det kan verkligen behövas. Det känns som att nästa år kommer jag nog förmodligen också att kasta mig in i en hel del julsagor på det här viset därför att det, det gör mycket för stämningen och det känns som att man kommer igång lite mer ordentligt speciellt med just en, en sån här film som just Arthur Christmas har varit också som har väldigt mycket tomt i sig så det har, det har bara varit roligt, jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med om de här avsnitten och spela in tillsammans med er tack så hemskt mycket Ja, tack så mycket Thomas. Det, julen är ju gemenskapens tid och det har varit extra trevligt att eh, i en tid som denna få eh, samlas lite fler runt mikrofonen och, och prata lite, lite film, lite härlig julfilm. Och ja, det har varit eh, riktigt, riktigt roligt att, att ha det med och jag tackar dig så mycket för eh, filmen du bjöd på och eh, den härliga upplevelsen som den innebar här också. Och när vi nu lämnar Arthur Christmas bakom oss så ser vi istället framåt emot vår lilla vinteravslutning. För det börjar närma sig julledighet, det börjar närma sig glögg, pepparkakor och julklappar. Men innan dess så får vi faktiskt ta och göra en liten återblick på allt som har hänt under året för vi har ju ändå hunnit spela in en hel del avsnitt. Ja, trots att eh, det känns som igår som eh, Radio Escape började så har vi ju fått några avsnitt under bältet här nu så att säga. Och eh, ja, det är väl rätt tid på året för att försöka blicka tillbaka och se vad i hela friden vi har pratat om och hur det har gått. Och eh, ja, om vi har några favoriter och ja, lite allt möjligt om eh, saker och ting inför eh, årets avslut och, och början av det nya spännande som ligger framför oss. Så jag föreslår att vi bullar upp med lussekatter, pepparkakor och massor av glögg så sitter vi här och pratar om allt och ingenting nästa vecka. Det finns säkert väldigt mycket att filosofera om, att titta närmare på och att lista upp. Vi, vi får se helt enkelt vad som kommer på tal där vi sitter där i sterinljusets sken. Ja, vem vet vad som händer när julstämningen slår på på maxkraft som det har en tendens att göra. Ja, när det lackar lite närmare julen och man känner alla dofter omkring sig och ja, allting härligt som är dekorerat omkring en. Ja, det, det kan bli en, en rejäl portion julmys kan jag tänka när, när vi sätter oss ner med vårt lilla julfika för att summera våra upplevelser. ...under den här poddinspelningen. Ja, men då tror jag att vi kommer att få det... ...riktigt, riktigt mysigt nästa vecka. Men... Eh, ...tills dess... ...så... ...tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs... ...snart... ...igen. Jag heter... Daniel Arling. Och jag heter Pavel Hemmingsson. Och jag är... Thomas Engström. Och du har lyssnat på Radio Escape.